Samet Kuri. Ake saadig aand om um 6.30. <tied> Goeie naand na, welkom by my program Reis na die Sterre. Ake saadig aand om um 6.30 met Samet Kuri. Dit is my eiterste vorige eer om met jou te keur hier vanavond. Ek hoop ons gaan lekker saam keur en heerlijke muziek saam luister. Vorig moet my uitsiening vanavond begin oor reis na die sterre en vanavond gaan ek op die eind oor waar oor ek laasweek so kortliks gesels het lewe in die buitenste ruimte. Ek het nie van jou gehoor nie, so ek het my aangeneem, jy glo nes ek, dat dat lewe in die buitenste ruimte is. Misschien het jy ook al dier astral traveling en iets soort gelijk, dat het al ergens nie ruimte gaan keir. Wie weet, laat weet my bekiem. Hier is seksbesister met stuie, vir die oudens wat na die volgende dimensie wil reis. met stay with me ek hoop jy keer lekker saam my en het ons een heerlijke eindje saam gaan neem so ons kyk vanavond weer na lewe in die buitenste ruimte en ek is geweldig baie met real omtrend aan jy die dinge gekry en ek deel het baie graag met jou ons kyk hier so na die vroeg moderne tydperke en ons kyk een bykie na die middeleeuwe en wat mense sy idees was rondom lewe in die buitenstreimte gedurende daardie tye voor ons nog raarig technologische ontwikkelings gehad het. Nou, in, die, in dieke tye is algemeen aanvaar die kosmos bestaan uit baie werelde wat hier intelligente, nie menselike lewensvorm bewoond word. Maar hierdie wereld was metologisch van aard enige skoei op die helocentrische begrippe van die zonestelsel, of die idee dat die zon net een van baie sterre is nie. Een voorbeeld daarvan is lojka van die hindoe kosmologie, of die nege werelde van die oud-norse mythologie. Die zon en maan is dikwels beskou as bewoonde werelde in so konteks, of as die voertuig strijdwaans of boote van die gode, soos die van die zongod Ra en Egyptiese meteorologie gelijk het. Boeduste en hende oortuigings van eindeloos herhalende syklisse van die lewe, wat samsara genoem is, het gelijk tot beskrywings van veelvoudige werelde en die geloofde daar baie jelalle is. En ek is nogal geneig om met die idee saam te stem, dat al baie heel alle kan wees, daar soveel starre en soveel planete, vir die menselike brein, is dit nie, compreendeboel nie, en mens kan nie begryp, hoe groot die jylle, hoe groot die jylle, eindeloze, uitspansel is nie, volgens die joodse, dan moet, is daar minstens 18.000 ander werelde, maar min inlichting word verskaf oor die aard daarvan, en of hy fysiek of spiritueel is. In die 18e eeuws gegroe, buiteaardse weesens bestaan, en dat hy intelligent is, as ook dat hy sal verskil van mense, net soos wat siedere verskil van langdere. Toe die Christendom die die wees te is, hy oortuigings van die geosentrische kosmologie dat die aarde die middelpunt van heelal is wijd aanvaard en hoewel die kerk nooit die amtelike verklaring oor die koësie van buiteaardse lewe uitgereik het nie was die oortuiging dat het een dwaardier is en in 1277 het die buskop van Parijs wel gesê goed kon meer as een wereld het van wees die almag. Oortuigings dat buiteaardse lewe bestaan was echter skars as die mens terugkijk in die wetenskap en die verskinnende geloven daar soveel geloven op aarde, die laatste wat ek opgekijk het, was daar so 300 geloven verspreid oor die aarde, en elke geloof denk hy is reg die christendom, denk hy is die enigste weg tot die eeuwige saligheid, dan kry ons die moslims bedink, hylle is die enigste geloof wat die eeuwige lewe ingaan, en as hulle die christene dood maak, dan gaan hulle nou somme reg na hulle jimmel toe. Maar kom ons luister eers die stikkie mysliek, en hier is anneke redenleis met ek onthou. Dit is een baie diep liekie, en ek wil in die toekomst ook een beetje gesels oor daakvoerige levens, en wat mens daarvan onthou, maar en ons soos ons oor daai buiteweslinge wie op buite-reinklike Hier is 'n anekdote met ek onthou. Hy kon toe Ek onthoud, In verwondering en woordeloos, Star, ek na jou, Mens klein klein volmaak geboren, Jij, Ons kon speel, ons kon zwaai, Ons kon rondom talie draai, Ons kon vlieg, ons was vry, ons kon hobbelpakkie rai, ons kon wen en verloor, en ek ons kon wees wie ons wou, zonder grens te hond te bouw. Ek my gans, ek onthoud, een verwondering, in my diernes o oh. jy nou my bron van alles wees was ek vir jou ons kom spiel, ons kom zwaai ons kom rond ons al ons kom vlieg ons was vry, ons kom hopel takie rai Ons kon ben en verloor en ek kamerskare hoort. Ons kon wist wie ons bouw zonder vreemd se vond te bouw. Ek onthoud my kind. Ek onthoud. Uit diep daar van het donker troop. Jy na my, mens die klein, jy is veilig hier by my. Ons kon glo en vergeet en van heks en drake weet, Ons kon dans harte stiel en mekaar te hard verdeel, Ons kon win en verloor en ek amaskare hoort, ons kon wees wie ons wou zonder grense om te bou ek onthoud, my kant ek onthoud waar die diepte van een stro, jy uit my groot gewaard Ons kunt wees het Ons komt toe en vergeet en van heks en drake wit. Ons komt dan hart te stil en mekaas wat hier wil. Ons komt en en verloor en ek amas daar Ons komt wist wie te te ons vrouw zonder vreemdse te bouw. Ons komt al en ikke redenhuis ek ont dauw ik wo niet voor enke redenhuis die ambassadeer van Afrikaans is- Austrtraë By bye dank je dat ikek alle werkrken aan muziek alle dingen om zich samegestelheid mag gebruik zon om enige tentmen of ro die te, te betaal verschrikly bij dank je ek waardeer dit enig in onze bio is innig dankbaar vir hierdie vergunning wat jy vir ons gee om die werk te gebruik net soos jy wil en in 'n toekomstige program gaan ek definitief nog meer van Anika se werk gebruik dalk ehm um, as ek nou klaas met my met my buitereintelike wesens maar daarbey kom ek later keers dit is nie dit sê as 'n body die persoon sy skryf haar eie lirike sy skryf haar eie musiek en sy vervaardig haar eie musiek sonder enige hulp van borgs of enige iemand wat daarmee saamgaan. Ek sê dit praat oor die buite buiteraimtelike lewens nie so seer vanaans oor die dieper reikwydes daar om mee saamgaan maar meer 'n bietjie oor die denkrichtings wat in die verschillende tydperke oor buiteraintelike wesens bestaan het in die vroegmoderne tyd die denkrichtings verander met die uitvindings van telescoope en die Koperniese aanslag op geocentrische kosmologie. Toe het eerst duidelik woord dat die aarde niet een van talo'se hemelligame in hela was, het die theorie van buiteaardse lewe 'n onderwerp van bespreking in die wetenschapsgemeenskap geworden. Die bekendste vroegmoderne voorstander van zulke idees was die Italiaanse filosoof Giordano Bruno, wat my in e eeuw het, daar is die oneindige heelal waarin elke ster dier sy eie planeet omring word. Hy het geskryf, die ander werelde het nie minder dieg of een aard as ons aarde neem, en het nees die aarde dieren en bewoners bevat. In barok literkunde, soos die state en reikste van die maand dier Syrano de Barak is buiten aardse beskawings uitgebeeld as humoristische of ironische parodie op die aardse lewe en hy was nie enigste ouwe dan gegloeid nie daar is ook nog a paar ander aans wat lakke draak met sikere predikers oor hulle sienings oor die buitenruimtelike lewe maar ons kom op blader stadium daarby Nou, die moeilijkheid van die buiteaardse lewe het ‘n onderwerp van gissingsgeblij naamate wetenskapelike ontdekkings toegeneem het. William Hushel, die ontdekker van Iranus, was een van die sterre van die 18e en 19e eeuw wat oortuig daarvan was dat die sonstelsel telk ander stelsels wat buiteaardse lewe het. Ander bekendis uit die tyd wat het om saam stemheid in Immanuel Kant en Benjamin Franklin dit is die hoogtepunt van die verlichting, dit is nou die tydpark, is selfs die son en die maan beskou as kandidaten vir buiteaardse lewe, en dit is nogal snaaks, want daar is baie mense wat het nog steeds groot, kom ons luister eens nog een stukje muziek, man, dit is saterdagavond, en ek hoop jy gaan hier ek saam met my keir tot so 37 toe wanneer die volgende program, program opkom bleiger is ingeskakeld al voor maar eerst luister ons na gestuurd met The Sound of Silence Hello, talk smile I come to talk with things will met as the sounds of silence. Ek wil net noem en die wil adverteer op die radio, internet radio is die bekostpuchtigbaarste en die beste manier om te adverteer. En internet radio is die toekomst van radio wees, groot het of nie, so ek al reeds paar mal gesê, Noorwegen het kla die FM radios afgeskakel so 2 maande terug en dis jyltomal oor na internet radio toe Dien die ene is, kort op laak aan die boordwoord in die volgende jaar jyltomal oor te skakel na internet radio toe en die FM radios finaal af te skakel Britannia gaan binnen die volgende 2 jaar oor internet radio toe en verwel roep aan FM radio en sê het Afrika sal ook sêke man nog so klomp jare en as ons kyk na die rommelstatus waarin ons op die ogenblik is, gaan een seker dag baie baie jaren nog wacht voordat ons jyltmal totaal gaan oorskakel. As daar ooit nog een radiostas gaan bestaan, wat even gaan uitstaai, as ek so kyk na die SIK wat daar gebeur, en wat in die land gebeur, maar internet radio is die inding ding, en ek wil ook net noem, met internet radio kry jy die beste blootstelling ooit, want amal is op die net, amal surf die net, en wanneer hulle nou daar bezig is op blikfoonties of op die rekenaars, om nie net te surf, dan hoor hulle jou radio advertensie, want natuurlijk kan jy nou op jou rekenaar radio luister, met joon en kan jy natuurlijk op enige saalfoon, enige tablet, nie dat, hulle wat vir die nie, maar enige tablet, enige android, enige slimfoon, kan jy saamkeier, maak jy saak waar jy is op die aardbol nie, of jy nou op die piek van die andes gebergte sêt, of as jy die nie nou bezig om everies uit te klim, of as jy daar langs die strand op die strand leeg en uitbak of langs die viswater sêt en nou visie daar uit trek, so langs jy internetopvang sêt, kan jy heerlik saamkeiers. Volgende op my spijskort is natuurlijk nog steeds ons buiten aardlikse weesings, En ons kyk wat sêde in die 20ste eeu. In 1938 was daar 'n opskering oor die radiodrama weergawe van Welsher se roman oor die Amerikaanse CBS radio netwerk omdat dit groot by baie mense die indruk gewek het dat 'n werklike inval deur marsinwoners plaasvind. Wat 'n grappie was dit daai tyd gewees. Almal het reg opgestel en geluister na wat daar gesê word oor die radio en na die Roswell voorval In 1947 het die VVV theorie oor die teenwoordigand van buiteaardelike weesens een algemeen verskynsel in Amerika gewoord en in die laat 1940s en tydens begin van die ruimte eeuw in die 1950s en daar was ook een groot toename in die VVV waarnemings daartijd gewees, die term VVV selfs het in 1952 ontstaan toe die, toe die idee van verleende perings baie gewild geword het. Ek wonder of jy al ooit die fliek gesien het, wat gemaakt is oor die Roswell voorval. Gaan kyk a biekie, soek a op YouTube op, dit is Roswell, as jy nie weet nie, dit is R-O-S-W-E-L-L. Kyk dit biekie, wees jy daar, hoe disekteer jy daar die marsmannikies of buitenruimtelike weesinkies, en in geval, leg het selfs of die oukie sy oe oopmaak. So kyk gerist daar die fliek, wat gemaakt is oor die Roswell voorveil baie interessant as jy belang stel in hierdie ding. en dan nou steeds nog steeds is daar van hierdie bewegings ek weet die Phoenix bewegings is baie of die groot sterk in die feit dat die Roswell voorstel wel plaas want dit is baie ander mens wat baie skeptisch is, maar besluit vir jouself wat denk jy en hoe voel jy daar oor dis Roswal voorstel van die 1947. Daar nou is die fliek op YouTube, gaan Google net, daar op YouTube en jy kry daai fliek en kyk hom gerus. Dit is nogal ek denk het dingetjie om na te kyk. Ons kyk nou na nou 'n bietjie verder in die 1900s, die oortuiging dat uiteindelik alle in die hemelliggame bewoon word deur so 'n hemelliggame is gedemperd toe satelliete in die middel van die 20ste eeu ander lichame van die Sonnestelsel begin besoek het, en in die 1970s het die geloof in of vreemde vreemde vreemde, vreemde voorwerpen deelgewoord van randkultuur wat verbind is met die par paranormale nieuw eind en sovoorts, ons kan in die toekomst daar oor ook gesaas daar kan ons dier die reis in die mense eie ruimte ook een beetje reis nou Een paar van hierdie vreemde vreemde voorwerp godsdienste het in die 1950s en die 1970s ontstaan en van hulle soos die Scientologie in 1953 en die Realisme in 1974 is hulle steeds actief. Aan die wetenskaplike front is die moeilijkheid van lewe op die maan in die 1960s final die nekslag toegedien in die 1970s dit het duidelik gevoord die meeste ander hemellichame in die sonestelsel huiswees nie hoogste ontwikking in die lewe neem nou dit is nie aardig nie want die meeste hemellichame is daar, en nou daar kan nie rarig levende weesens of ons het ken daar woonachtig wees nie ken sy mens nou bidje na die vervinde gelooze ziens doos my kyk waar ek glo dat daar vier weesens is en so an minna jans, laade da, ek is nie vanavond op die geloven nie en hoewel die vraag of daar primitieve lewe is is dit steeds relevant in die 1980s het Carl Sagan, Bruce Mary en Louis Friedman die Amerikaanse Planetary Society gestig deels as werdig vir die CT-onderzoeken en 1790s dier soeken na radiosyne in die ruimte voort, en het is baar interessant, want met gamma strale, kan hulle vir jou meet, hoe ver is die planete, hoeveel lichtjaare is dit ver, en hulle reken selfs, met gamma strale, kan jy selfs terug beweeg, tot by die ontploffing van die embryose eier, of die Big Bang die en so, en so, as jy kyk na die wetenskap, is daar geweldige inlichting daar en baar, baar interessanthede. Ons kan een bietje in een van die vo volgende programme ook een bietje kyk na kamerstrale en die bepaling van tyd in die ruimte en so en so. Skalke geris in op die saldrugavond so 36 van my program Reis na die sterre en ons gesels oor al die interessante dinge. Maar eersweer stekie was syk en ek speel graag Elis ma troon So kom Is Elis ma Met vir jou Is nooit in die Met Lismatron met Hoekom en ek het gebraad oor advertenties as jy wil adverteer op internet radio ons sal vir jou een speciale pakket uitwerk wat vir jou zak pas kontek ons geris jy kan my kontek jy kan ons op die Facebook plek kontek ek gaan jou my e-post adres gee dit is korysl at telkom s.net .si korysl by Telkom SA tot en net, kon ek my gerus as jy jou advertentie op die radio wil hee, en my gebruik wil maak van die unieke methode om jou product te bemerk. Ons help jou baie graag en sekreed gesê, het is baie voordelig om op internet met radio te adverteer. Ek kyk nog steeds na reis na die sterre met die buiteaardse we, buite weesens, en ons kijk een bykie na wat mense in ons onlangse geschiedenis gedink het. Die onvermoe vandaar die SETI program om na die kades intelligente radiosyne op te spoor, het minstens gedeeltelike demper geplaas op die optimiste van die begin van die ruimte eeuw. SETI is echter nie ja, aan een loopende loop soektoog, na uitsleidelik radio seine met dit gebruik die bronne en mannekrag wat dit kan wanneer dit kan wanneer dit kan. Die program soek ook op 'n gegee tyd na 'n beperkte reeks van Baie interessant was onlangs ook radio seine opgespoor vanuit die ruimte. Dit is so 'n maand terug, twee maande terug toe het daar syne vanaf die ruimte gekom wat niemand kan verklare nie ba ba interessant, ek sal vir ons volgende program a bieke meer van die indigting uitaal en vir jou bieke vertel, meer vertel oor die Roswell geval en ook die gamastrale en die radiosyne, maar het is nie vanavond en is vir die volgende program in 2000 die geoloog en paleontoloog Peter Wout en die astrobioloog Donald Brownlee een boek gepubliceerd met die naam Rare Earth Why Complex Life is Uncommon in the Universe daarin besprek hulle die seltsame aarde hypothees en bevier, hulle aardachtige lewe is seltsam in die helal terwyl mikro mikrovisse jammer lewe algemeen voorkom word en Brownlee erkend daar kan evolutie op ander planete voorkom wat nie gebaseer is op levensnootsakelijke aardse eigenskap soos DNS en koolstof neem. Die moendlikheid van mikrobische lewe in die ruimte is nie so omstrede onder wetenskapelike snie, maar daar is toch geen direkte bewijse gevind dat het wel bestaan nie. Daar is wel indirekte bewijse vir die bestaan van primitieve lewe op Mars, maar die gevolgtrekking wat van zulke bewijse afgeleid met woord is nogal omstrede dan denk ek bijvoorbeeld aan toetsie wat gedoen is op meteoriete wat die aarde getreef het en daar het gesien daar is wel lewe op hierdie klippe wat hy nou het wat die aarde getreef het so dier die eeuw jyn en daar is ook DNS of DNA as jy het so wil noem in meteorietig vind en baie interessant het hulle ook afgekom oor op cellen, jy kan het nie eindig cellen noem nie maar van bakterie en dit daar die cellen kan vir jare en miljoene jare levende gebleid, dit is nie soos dit virus, wat dit, as dit met licht in aandacht kom, dat het binnen 24 uur verniedig word nie die die molekides kan jare en jare bly in die plek dis omdat bakterie baie gevaarlik is omdat bakterie nie doodgemaak word as hulle met die sierstof in die dinge in aanraking kom nie dit is baie baie interessant maar ons kom daarby ook in een van die volgende programme, ek sien ons gaan vir die volgende paar jaar nog lekker saamkeur op hierdie project en hierdie program van my reis na die stade. Daar is soveel moendlikere, daar is soveel dinge wat van ons nie weet in die ruimte nie. Dien ons daar vir en gaan kyk een bykie op YouTube na die verskillende videos wat gemaakt is oor dinge wat met die Hubble Telescope ontdek is kijk een beetje na die mooi kleere en die mooi foto's wat gemaakt of gevind is geoor die pillars of creation waar al daar die sterretjes gepers word dier hierdie ruimte materie of ruimte stof om niewe sterretjes te vorm, baie baie interessant, kom ons luister ees nog so likieter, lik ons by die asom skip ek hier nog so met jou voor die week op die licht kom met sy program en ons luister volgende luister ons een bykie na en dit is saterig aans so ons met lichte muziek ook speel en bykie romantisch feest en die volgende die keer is die baron met sy rooi rooi wijn rooi rooi wijn Laat my verkeer, so God. Roy, Roy, vir toe gaan Hy toe getrou Rooi rooi vry Sy het jou Geen raak aan nooit glo Jy Yes, sir. baron met rooi rooi wijn, en as jy weinkie drink skink daar weinkie as jy ek koffiek wil drink, gaan skink vir jou koffiekie, en ky reëerlik saam, maar ek kyr te lekker saam met jou man, en natuurlik is my program reis na die ruimte so groot spectrum dat ek nie net hoe noodvendig oor die jylle al kan gesels nie, maar ook oor enige ruimte en enige dimensie is dit nie interessant nie, ons kan een beetje die toekomst ook kyk na die verskullende dimensies van lewe, so as jy daak belangstel in syke type van dinge, kontak my, ons maak een afspraak en ons gesels een beetje, en as jy wil, kan ons een onderhoud voer, en dan vertel jy my precies wat jou siening is oor al die hierdie type onderhoudwerpen, ons kan gesels oor die paranormal, ons kan gesels oor telepathie, ons kan gesels oor dalk, jou reise of jou astral reise as jy soke dinge ervaar dit is nogal baie baie interessante onderwerpe so as jy belangslang enige een van die onderwerpe wat ruimte behals of reis na die sterre, kondak my en ons gesels oor daar die sterretje van jou en Ek sê ek het nog een paar meter oorgaan, ek wil niet veel nooi, asjeblief, kontak my, ek wil graag met jou gesels, man, stierf my SMS of een WhatsApp boodskap, of stierf my e-postie, e-vonkpost, vonk my somedaal, en ons gesels heerlik oor hierdie onderwerpe, die moeilikere is legio ons kan gesels van die besting, begin van die aard, dis so ontstaan, tot in die verre toekomst van die aarde dis so, ondergang daak, die aarde is nog so paar miljoen jaar oor as ons nou kyk na die wetenskapelike kant ek dink dit is nog so 65 miljoen jaar, wat die aarde of ons son sy leeftijd nog gaan wees hy het al 65 miljoen jaar terug ontstaan volgens die wetenskapelike so die kosmese eier is ek ontplof so paar miljoen jaar voor dit, want die aarde kon nie net tjoeg tjuf tjafs gevorm het as mens na die Na die fysische kant Of die wetenskaplike kant kyk nie Maar die aarde is nog Voor baie lang hieso En as ons son eendag Uitbrand As hierdie sterre Hulle einde bereik dan vergroot Lemos En die wetenskapelike is bereken Ons son gaan uitsit Tot hy basis die aarde bereik En nog voor die aarde bereik Denk as hy uitsit tot by Venus Is ons al klaar in ons kanon En soe dit is nogal heel interessant, maar dit is nog so oor 75 miljoen jaar, ten sy hierdie mensdom, om self nie met watertoofbomme, natoombomme, uitwis nie, en daar die hele aarde opblaas nie, of daar kan een meteorie die aarde tref, of daar kan een gat die aarde tref, as ons dan kyk na die reis, my reis in die ruimte, en is die starre deur, a swaard gat, wat so groot is, as so kopspel, so pint, kan recht die aarde het, ondou een swartgat sy gravitasie is so groot hy syg alles wat om hom is syg hy in en hy pers alles saam as ek het so kan stel en alles word so kompak dat niks weer kan uitbeweeg nie nie ees lig ons snap uit een swartgat uit nie een swartgat is soos een monster, wat alles op hom, in, om hom inslik en saam pers, en hoe meer goed hy inslik, hoe groter en hoe sterker en hoe machtiger word hierdie swaardgat en dan is het nog baie ander dinge in die ruimte anti-matter en matter waar ons kan gesels en ek nooi jou uit gesels met my, kom ons gesels oor hierdie interessante dinge wat een mens so fascineer van een swaardgat tot een uh, witwirm, nou witwirm in die ruimte reken hulle, kan jy teruggaan in tyd in, as jy een in van die witwirm is beland, maas kyk, nou al die dinge, in toekomstige programma ek wil jy my net uh, lismakerkie gee, as jy in die goed belang stel om met my te gesels ek probeer jou eindlik, ei dag en jou lismaker om my te gesels dat ons een onrecht kan voer en dat jy jou sienings om my op die licht met ons amal kan deel ek is eers lis van nog een koffie, so ek gaan vir my nou gevraag nog een kopie koffie daar bestel, kom ons luister nog so dikkie, en ek gaan vir ons nou somme ou Tienz Jordaan se op die pad not, nooit gedacht speel, as jy glo in die volgende dimensie, of nog een dimensie, hier is Tienz Aan, diep in julie maan Op die pad, na nooit gedag Waar die rotse staan Tien die sekel Het ek lang gewaag die nacht Het ek lang gewaag die nacht Want een skorp van huis Het ek zand van gul Daar op graan, langs die pad En elke donker aan Met die sekel om my hy terug, soek te sy skat Kom hy terug, soek te sy skat en die soe daar tot diep in die nacht des of die duivel omjaag van die maandse talaar op die vat maar nooit gedacht des of die duivel omjaag van die maandse talaar op die vat Na nooit gedag by die spoedklippe na by nooit gedacht soe die mens in my betel kan geen man dit waag op donker donkernacht hy begreef om in die helf hy begreep om in die hel maar ek het vastgestaan en bestek ga maar alleen in donkernacht ek het myself bestaal en my bed laat af maar ek het nooit iets nooit verwacht ek het zo iets nooit verwacht Maar die vier vonk is wat is sy hoeve en in slantong is die in die nacht En die reiter leef vlak van z'n berg die pad Na die skat van nooit gedacht En die reiter leef vlak van z'n berg in die pad Na die skat van nooit gedacht En het te veel gezien en het dom gezien Was die beest op plek die huis Wat ek in gevaar maar ek trap om klaar En het weet het was al thuis En het weet het was al thuis Kerel, maar sy geld Geer die kerel, maar sy geld Maar my oor En is soms die stil uit die zaal En die vier van gespaard Soos ek groen aan die pad Want hy kom op sy skatte te haal Maar die burgers gaan om geen rust Soos het vel brand kom hulle aan En die maus er weer dreen En die lood er op ons reen En die, reen, en die einde breen aan. dan alles wat weer in die saal is het altyd so die lof en sy hy lof terug wat hy weer die dood kom hom hy is ver terug die lof en sy hy lof terug hy weer die dood kom hom wat hy weer die dood kom hom op het donker aand diep in julie op die pad na nooit da Waar die rotse staan, die my spekel maak, Het ek lak, lege die nacht, Het ek lak, lege die nacht, ek lak, die nacht. Ek meek, En ek tegen, jy sal my gloed, Dit dan alles so gek in die dag, Maar wees jalkien wat lak, Eenmaal daar in die nacht, Op die pas, na nooit gedag, Maar wees jalkien wat lak, Eenmaal daar in die nacht, Op die pas, een Jordan en het is eindelijk Robbie weesels, vir al saam so die pat nie nooit gedacht. Dis was een van Koos Doop, sy liedjes die geskryf het, en ek is natuurlijk een groot aanhanger van Koos Doop gesê, hy is een van my ginslinge sangers, diep, diep, diep woorde wat die man geskryf het, diep, diep inzicht wat die ougehaad het, en een goeie vriendin het aan my het altijd gesê, die man was nie bedoel vir hierdie ade en ek is nogal geneig om saam met te stem my tyd is so te sê om ek gaan jou groep tot die volgende keer en ek nooi jou, kontak my dat ons om mekaar kom in gesels oor al die interessanthede ek gaan op ons weisboek blad, gaan ek my kontak besonderheden sit, as jy my wil kontak kontak my en jy kan ook fysiek kontak jy kan so met die rekend om gesels op die licht doen het gerust en ons gesels oor al die verskundige heerlijke onderwerpe. Ek gaan jy vanavond groep, groet met Rihanna Nau, sy tweede kans moet nie weg aan die bly ingeskakel vir week 19 na, so groet ek jou Corrie met my program, reis na die sterre, tot volgende zaterdag aand, selfde tijd selle plek, en moet vergeet om saam te keir nie, gesels saam nie teheerlik, lekker naweeg verder, lekker aand, liefde en licht vir amal vir jou daarbuiten, weet niet, dat ons amal aan mekaar verbind is, dier liefde, en liefde oorwin alles, hier is die Hannah met tweede kans, tot ziens.